الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعض ديزة پور خبر على سيد الروا رسول الله خوب لدو جيزة إرادة وعمره لرماو وعمره للعالم مطاف كمي توافو كي صفا مروا ديزة ميسائي او د بیت الله <سؤال> شعبان هم شماله راغړین ملګرو ویلې شي روانيغو تقریبا سور لسیم سو یا سور یا پنځلسو مهاجرین روان شو دن بیا خووبم درېشتنه خوبي خوبی راغوي د خوب من د او د سم نماتې جلونې بیا داري خو خووب تعبیر کلم متصل او شو کل روسا لګري رسول الله صلوات و سلام د خوب تعبیر تقریبا اتې کل روسو شو ملګری روان شو دښمن معلوماتو شو شي رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله <سؤال> علیه و سلم غوړ روان شوې ده نو غوړتا کراغ الغمیم علاقه کې خالد ابن ولید کین نو سر د 200 کسانو رسول الله صلی الله علیه و سلم منځو کې بیره خوف نازل ش بل علاقه باندې رااله حدیبه راغله ځوانان دشمنانو کین نو لري وو زه تا علاقه کې او ویلې چې جګړه وکاو نه پرېدو شه زمونږ نومبر وکې زمونږ د غیرت نه خلاف ده قران کې الله فرمایي د جاهلیت غیرت وره صحابه په دې وخت کې غوسه و رسول الله نرمي سره مسره کول او وویل چې موږ څو لسیم سو کسانی او ټول ځن وژنې د سنن مونږ نه کوي موږ سره مستانه رسول الله د مکه مشهکان په دې مزممس کې د شي حیران و چې د هدايو له ګوري اراده د عمرې لري او چې د توري له اراده د جنگ حیران یو که اوس ورته و چې مکه ته داخل <سؤال> شي ازنه د جنگ جوړ نشي او که منه کومي د عمري والا <سؤال> دی بدله ابن ورقا ابن الاحنف <سؤال> الخزاعی <سؤال> داغه رسول الله دی چې د مکه مشرکان اوري قواویره وشدې داخلي او خارجي ټول دمر زید دلکه راهدې به د علاقه شڅ کې اوبا یا خبرته د حرم نه مننه کې ویا رسول جنگ رسول الله ویل شي مونږه یوازې د عمرې لرو او د خلکو لوي چې دا جنگ نه قلارشي ما دښمنانو لپاره دی که زه اوشلم او کومې دوه اوشل کدوې ختم شول او بعد دغه نه به دوه دی په اسلام کې راځي او کنه نک دم خو به کړي او کدوې به اراده جګړې لري نو درته سو پر جسمه ستوم ختميږي زپات کې ګم نه به زم جنگ کو دا خبره وی وړه مکرس ابن حرب منا مسل رسول دغه بدی بی بی بی بی بیان کړه خو یقین دوی دغه خبر له خلیش ملي هغه ميره ویل رسول الله مګر ویل چې دا بد نو ډېر کرام کي اوچته کي تل بیا شروع کي سبحان الله تاسو غیره درجه نه لری د عمره پنیت باندې راغلی او مکه خضري خبره ورته وکړلې نو ویل قوم لا چله را سره خو د عمره پنیت راغلې ده نو اسلام مکه مچغان به غوصه شو ویځما خل ته چې د محمد په طرف باندې ولاړی اروی له سره اتحاد په دینه د اراده د جنگ کې یو شغه عمرې راځي ز د خپل فوجان سره په خلاف استعمالو نرمه کړه خبره اروې ابن مشوده د ثقيب د قبلي مشر دا راولېګو دغه محمد رسول الله خاتم الم الاولو دغه مجاهدینو کله چراغ رسول الله سره ابوبکر او مغریب بن شعبه سره وجوډه کوټه لاله له او دې خبره وګړه رسول الله علیه محمد دا قوم دې به خلکو باندې مدد دلکوا اچي او شریع عربو کې د شهنه دې تیر شه خپل قومه بچاواله دي دوی مستوبه اخوګې چې د څومره کسان زګورم دا ګوره د یو قانون د بل قانون دی کجنګ زور واشه دا به ټول وته کی دا میدان کې بریدو ویشم مونږ باندې بزن او وښیني ابو بکر رضی الله کوسه شوورې انس او سبزر الله سخته کنسله ورته وکړه دلیل دې به مبي در رسول <سؤال> الله <سؤال> ګیرل الله رسولو مغیر رسوله وبدي موټي باندې والو جد دي توري جلره کلاسي ګندلا سي رپا کې ګیرل اوړي مقصد درو ابن مشود دا چې یاخد اسره نه رمشي رسول الله او یا د حالات زمعلوم کوم اغله بری خبر په غور ورګ اجازه ما وراره دی تونه زوس خلاصو دودس دس راغی ملګرو در رسول الله او بزم مکه لپاره نه خو تبرک د وجنا یا دښمن لدا خیج ګور منګ او بزم نه پریدو نو ویني څه یو چې دا رسول الله ته پوسګړی وي د الله د مينې د وژنې رسول الله د مينې د وژنې دا قوم له لاره وي ویلې وی وی زمریت کې سر سر ملقات شوي لري د قیصر سر سر زمې شوي لري نجاشي بچار سره کسان باندې د لري د محمد ملګری عليه السلام زوانانو لپاره شمن جنگ کوو یو اته کسان یې اوه دا د شپې وروته رسول الله باندې اراده د عملیتو لري له محمد باندې مسلمد هغه گروپ ټول د رسول الله مخه لپښلو ده وګوره نبی کریم صلی الله وسلم بهم پریخودل ال... نرم ژړوالو وې ویلې چې هغه وخت ډېر ترشه او کسورولېږي چې څنګه سره دا مساله معلومه کی 프리دی مو کنه کعب بن ابن عجر پروید منځیږي د به شهبا بر سرونو کې چې حشرات د سره مشيوه رسول الله ورته ویل چې دا لږه سرونه وخره درې روجه یې غړه یا شپه مسکینان لا غنیس په سوپ اندازه منوال ومويه ابن خراش څرګردلون کفر او در رسول الله او هوشه د تیرغه عثمان ابن عفان اورولې ګل ديځه پرې ځړم سره وا عثمان ابن عفان شکل ورغه اول کي عمر شبلې ولې تو ورشا وې دي خلګوز م سره دښمني ترش وې دا از نه خبر ببل تر ما د نشي وزیر مشوره د عثمان ولې کده شینرم سره دی د بل اميه قبيله نه دي اما وې ونه انته سفیانم دی ابو سفیان دی او داخله په قوم کې سره شریدي گزاره بو شو اولی پوښتنه شوره غوړ کې آسمان وڅرلاله وی وسوسره قومي مشرانو سره مذاکرات کوم ابان ابن سعید ابن العاص د غبرې اسمنه سرش لاله کل چند لاله د عثمان ابن عفان پنسیو شته وی د دې خبرو د پار رسول الله لې غلو یو پدینند باندې لري ګرو چې دا کومل ګری أنت اثرندې قیدین دي, دي اغوله تسلی ورکا چې الله به امن راولي دلیل لري چې هميشه به مسلمانان څنګه کېږي نه هميشه به زندان کې نه پراته هميشه به اسلام د دشمنانو پټ پټ ګرځينا پر تسلی ورکړه د شی وخت براشي چې الله به دا ټول زندانونه مات کړي او د قرمشربنانو حکمتونه به یو خلک وډېر په امن سره ژوند کېو ان شاء الله دا حالت برازی دا تسلی ورکړه دیم رسول الله ورته ویلې دل دل شو ورشه دعوت ورکره اسلام دله په لشه د الله وړاندې عذر پېښنک الله ته مشر ته نبی علی او به به را لګلې موږ ومنلې وینئ نن به جهنم نناتلې د دعوت لپاره د یو مسلبه ذکر کای شو مخک درسونه کې ویلې شو چې ضرور کې سم مخلوق دي یو بالغ مسلمانان دو جنت لږی ځوم د الله رحمن دویم د مسلمانانو په چی دابو الله جنت لبوځي دریم کافر انسانان ځنګ الله په دی باندې قادر دی چې جنت داخل کی خوشنند الله د شنه دی دابو جهنم لږی دوی دوی بشي بچنګي جنت دابجي که جهنم لا ابن حجر خسره نفته الوری کې تقریبا نس او قوال به ذکر کړی دی او ابن حجر شیخ الاسلام ابن قیم طریقه الهجرتنا درسو واته نمبر صفحه کې یو اتمه مذهب ذکر کړی دی به مقصد لارزم سره لپاره ذکر کړی یو مسلک علماء دا ذکر کړی چې علم الله له لکه دا مسلک د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هم لیکن جمهور دیغه جواب کوي چې علم الله له لو عاشو کو د جون کړې وي دوی مسید متکلمینو دی چې دا کافرانو ورما شمن دا په جهنم لشي خدیجه اتر کوبرا وی در رسول الله نتا پوسو کې چې رسول الله زما زما شمن په دشي وخت کې مریشي ودي د جاهلیت وخت کې شمه مان نور وړېغه به چرته رسول الله ویل ورکه ابن کثیر دا روایت راوړي دریم کول او لمو داسې ګر کړی دی چې دا په جنت کې اوشي کی دی غیر پره شپک درې ګر کړی دی اول دا ابن کثیر فرمایي چې څومره روایت په دې بار کې دی کم صحیح دی هغه کمزوري دی نه دی دويم دی دو وخت کې ل رسول الله ل هغه وحي نو شو چې خديږي لري شي هغه حدیث کې رسول الله فرمایي چې هر بچي په صحیح دين باندې فطرت باندې پیدا کیږي ورسې موږ پلار لار به ترمنه وایلي او څلورم ل الله يكون للناثي للناس چې لناث... داخلكه ورزخ یمات به ترسونه کیږي پنځم قران کې الله فرمایي چې مونږه له عذاب نور کوه حتا نبعث رسول در چې موږ رسول الله عليه وسلم او مسلم کیم اغراویت دی چه دیبریم علی السلام سرد و غیر مسلم و زامن ناس و او جنت شیخ الاسلام ابن قیم رحمه اللہ ابن تیمیه مجموعت الفتاوه دویم جلد ریس و دویم نمبر صفحا کې دا خبره زگر کردی را سالونم قلباس و دا زگر کردی چه دا باعراف کی جنت و جانم فو ما بینگی چه دا کم علاقه دا او پنزم قوله ما دجگر کله شد د الله مشیت د پرد او شپغم د چې دمر افلار بشي روانيږي با کاوی چرتا بالفرج او تقدیر یو به ایمان راو او جنتو کرنه او به جهنم لسی وان قوله ما دجگر کله شد به جنتين قول صحیح قول داري شيخ الاسلام ابن تیمه الحسن چې دوی له الله پاغي دنيو کې انبيار او اقر وایته شي کم الحديث الباني شپ الصحيح کرا اور دغشان امام مصد، احمد مشد احمد بنزم جلی یوصلو پنځو نمبر صفائی په دي طریقه اغه انسان چې هغه کار نه کوي د غیر مو بچي زمونږ الله لبا دوي شالله تابن بیره نن به مونږ اغه خبره منلوي جنت بلاله رسول الله فرمایي چې بدی وخت کې به الله ورته بیره ودیږي کوی منل جنت او کوی منل اگر کئ ابن عبد البر اعتراض کړي دی په شیخ الاسلام ابن تیمه ابن باندې چې دارو تکلیف خو دنیا ده لیکن سلور سو نمبر صفاده طریقته الهجر دین کې شیخ الاسلام ابن خیم جواب کړی ری چې تر سو پوری جنتی د جنت با دروازه باندې ور داخل شي و دا داخلك به مکلفي د دیو جنا عثمان ابن عفان دعوت ور کې چې قیامت کې بلاله عذر پېښن او پنځم د مذاکرات او مسلو عثمان ابن عفان د پنځه کټه کړو هغه پېترازم کومه ځله کا داولې وي ويلو يدا قشمس ما سو عيب جماعه ونحن نقتلي به من غير ما شيء او ذا الى شيء وا چ كم سړې پنځه خت سره د سړې بل له لداخل وه او يتجنجل في الارض وشمسمه کی روان دی وسړې قرطبي لیکي دي چې دا قارون کميس پرتګ او صادرو فلیکن لیکن پنځه خت الله پس ما او رسول الله فرمایي کم انسان پنځه خت شاتي دي دی. سړې سره الله درحمت خبر ایمنه کوي ورته ګور ایمنه د ګنان ایمنه پاکه درنا کا او مجمع زواید بنزم جل یوصل بنزی نمبر صفه اغه کی یو روایت ته رسول الله یو شړیولیدو چې پنځه خطا وی د الله نبی ورته ویل شي او دسته ماش سخت ګونه نه وګراول کی اینه دا خبر معلومه شو پښین انسان سادهګان اوی دی چې وی چله کی یزال لارنا اول برعاقدی مسره تش کی دغه نور سه به عمل من پاقیده باندې کار کو دا غلطه را کله بدعاقدی خبره وکړه بد عمل د دې کې لدا خلک د آخري ولا دینه خود د عمل ترغیب شروع کړي چې د کمی خبرې د کمی مسلې ضرورت راغې متصل باغبانو خبره کړي د شي باندې وشاله کې داخل عمل لري د خلکو د آخري درستن دي ته ورته وای چې په منځ کې د شي عمل کړي د شي مخوي پنځه څنګه کې پنځه برته کوي نه یو سره چې د کمی مسلې سره مخامخ شو او دا ضروري مسله وا بس یقي کول پکار دي دین د اسلام کې فرو او صدا اریو شیخ فل احشت لريو خو لیکن اهتمام به وکي سوال به دا وريدي کې شدله <سؤال> خو داخله غير مسلم نو پنسي او چرته ساتل دي دعوه چې دا عثمان ابن عفان ورکړي په دې جواب ده ده بد عمل <سؤال> اگر کر کافر په بدن کې وري نيسم الله بدمني بد عمل <سؤال> لکه بازه بناوه باندې او شړې او شګه به ایمان مرالو رسول الله صلی الله علیه وسلم غري خريلي يو بريتاني و ویله و منگ ده که شانس موږ رب موږ له امر رسول الله ورته ترغیب ورکه چې ګیره پریده بریتان کم کئ دیځه کې داخل ګوره غیر مسلم دی رسول الله ترغیب ورکه په طرف دې ګیره باندې ګیره دغه وجوبه دا بیا ځان له کتاب دی عالمو په لیکل کړی کل دی نو دا مثلا شکله عثمان نو ذمه خبره په گزاره الله شمعان رضی الله اغله طلب کې شی عمره وکړه وې څو عمرانو محمد رسول الله دی عمرانه کې عمره کوم دا, دا عثمان ابن عفان په صفه قحط دي تاسو بری خبر باندې کوی شي عثمان ابن عفان موږ لداځین ساجیو کړه چې کم یو عمل محمد صلی الله علیه وسلم نه کړې کده جهان دا ټول ملې نه و کې مونږ عمل دین نه وي بلکې غوږه بداتې او ګمړې ده دلیل په یاري عثمان ابن عفان پتیجه کې دی او داخله کو ترغيب ورکه تشويق ورکه چې عمره وکه ویله وی رسول الله دی عمل نه کړو څه وګورئ او در رسول الله مجلس کې دا خبره خوره شو چې اسمان alternator وکړي دا قطم کې رسول الله فرمایي چې کوم یو شي باندې او ورځ بدعت هدايت د قران سنت ری ری. او سنت په تابع دی کوي او کوم سره چې بدعت دین کې نه ویني خبرې نه دا د الله دشمن دي رسول الله فرمایي چې الله یو من نقبلې اذا کوثر د ابو نه محرم شي الله په توفیق د او خوند درويزه فرمایي کلاو اهل النار دي انسان په پوره قيمه الله د جهنم سپيکي عمل چې دا محمد رسول الله د شونات برابرې بس دقه دین دی کډیر عملونه ته کوي خدای رسول الله حدیث به موجود نه دی قرآن حکم چې به موجود نه یا دین نه دی عربی دین دی الغرض دا, دا. دا چومره اونکړه نو په دې وخت کې دا لښړېش سره به دې منا مانی ځان سره ایثار کې خلقو کې دا خبره مشوره شوالا چې عثمان ابن عفان شهید کې رسول الله دې څخه پش پیغمبر الست وسمت غیب و او علم الله وایې کړه او خفغانې پدې راغې چې ان الرسول لا, لا تقتل لا تقتل رسولان خو نشو وجهل کېدې استادې قاصدان حتا تدبیق پرې د مسلماتل کذابې او د استاد رسول الله تعالی راغلی و دې یو څو شرطه ورانه ورانه خبرې کولې پیغمبر علی السلام یې ارمندارې کته اوس چیرته استادې نه نو ما به تاسو وژلې و خو چونکه استادې وجه نم نه دی یو ملک سفیر چې ساسره پروتي اگر کافر ونی اسلام تعالی دا خبره کوي چې وردا بنو دسرګه په میدان د جنگ کې ته چیرته دلندې جدا صورت یې خوځستا خاله د سفیر پره اتراغله او دل د سفارت خانه دا گذار بروند نه کوي رسول الله دا افغانو کې عمل غوړلې ویلې چې لکه دې خلکو عثمان ابن عفان وشلې بیعت کوه اوس په jihad باندې بیعت سمونه وادا یو بیعت په ایمان باندې ده خو رسول الله باندې فرض ده دويم بیعت په بځای عامزه دغه حدیث مشکات کراځي دریم په jihad او وحد کی چې رسول الله اغسر غسر بیعت وکړي څلورم بیعت په با بازي عملو دې لکه روایت ده ضروری ابن عبد الله او پنځم بیعت یې اخر خلیفۃ المسلمین سره دی د رسول الله نه شکل انسان انکار وکوي چې بیعت نکوم دا کافر دی او د خلیفۃ المسلمین امیرالمومنین نه شکل شړې انکار وکړي دا به باغری شرط په کې اقامرالمومنین چې غبل فعل حکمران چې امر او بندې چې بیا اترې دی چې لکه دومره اسکار کوو دومره بکایو د شپې بکایې آسان کلامه ول جل یوصل درې نمبر او رشید احمد صاحب چې امام ابو حنیفه رحمت الله دمسکه او کوي عالم دی اغه احسن الفتاوی کې لیکري دي کدا ځی کړې چې چې قرآن او سنت نه پی دلیل موجود دی بالکل درسته راخد قرآن او سنت نه کې پی دلیل موجود نه دا ګره ګمړې ده ځکه دین کو اوولنه بیا چور سره وکی ابو سینان پرامه باندې صحابي وې ولې رسول الله لا سره وړانده کا چې د عثمان انتقام باخلو دغه نور رسول الله ابن اقوا دره محمد رسول الله هغه ملګری لري چې د اس او دوخنه به منډه تیز والا حتی کله غش دزبره ور باندې وکی گذارا دمرمه نه به مخکدسان رسول یو غرله بده ور تشکیل کی څو وخت باغی خو برته بده قره وخت خلکو وېدا ګمن کوچنه که دا بالکل جن نه پیری سلام ایبن اقوا فرمایي ما سره دري کرتے بيعاتو کي وي اوله ما سره بيعاتو کي بيشره ملګري رزقت 4300 مجاهدين دي بيشمازه خبره ورسه بي مو سره بيعاتو کي بيدونه بي دي خوا کي ناسومه رسول الله صلى الله عليه وسلم ملګرنه فارق شونه مال ويلي شي بيعاتو کما ويلي رسول الله ما بيعت کړي س سره بجاه وي بي مال ويلي شي بيعاتو کا وي بي ورن بي مو اې دا خبره معلومه شو چې سره د خپل امیر سره بار بار بیا تکولې شه د تاکید لکه سلمی ابن اقوا چې د محمد رسول الله سره دری کارته و بیا دې پس خبره باندې او کې وظائف جندل فکار دی په دری خبره باندې بلکې دعا یو په دې باندې چې موږ او اسمان انتقام اخلو بل په دې باندې چې میدان د جنگ ومنګ تیکته نه کو او دری په دې باندې چې د خپل سرونه قرباني کو د دې ټول ملګرو ده خبره په دې مناسبت چې د عثمان انتقام به احلو یو د ميدان د جنگ نبه تکتنه کو او د قشانه سرونه بشندو درې رب العالمین قران کې فرمایله قد رضی الله الله چې خلق راځي دی مؤمنان چې وايي اوونه که چې بیعت وکړه تحت شجره دونې الان دې موږ الله نور راځي ش دا الله درځه پر ډیر اسباب خو مهم سبب چې هغه امر سره بیعت کول بجاهات په سبیل الله باندې حدیث الله لکه چې مصافحه کوي دا ایولا سورکی فبیعت او ملګری راتل بیا تک او ملګری راتل بیا تک او تر دې چې رسول الله تعالی مبارک سره عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ کې اود شه خلکو له وړاندې کو څو سره بیا تک او د رسول الله تعالی شونوله کې یو مشر لاسي او هغه سره په خپل لاس کې ونی چې درڅو دي ملګرو له لاس ورکی تکلیف کې رانش او دا بیا دغه عمر ابن الخطاب فرمایي چې زه نه خو نه نه نس عبد الله بن عمر لی ویلی توجہ شعیبه <ترجوه> <سوه> <سوه> <سوه> خبره ده وی ورشا داخل سنگ در دا رسول الله خواکه ده شهادت را جمع شوی دی عبد الله بن عمر شراغه ده جهاد مبارک بیعتونو اولو شر عبد الله بن عمر بیعت تموکو بلار لی ویلی بلارا خلګ ور سره بیعت کوي بده خبره باندې شهادت بکوه د عثمان انتقام با خلولو وی اذن او عمر ابن خطاب راغه بیعتو ته اذن ده معلومه شولا چباز خلک دا خبره کې چې عبد الله بن عمر د عمر له خطاب له ایمان راوړی دی نه ایمان عمر ابن خطاب مخکې راوړی دی خو لیکن بیعت ورنه مخکې کړی دی ادرې بن عمر په خپل ویلې چې ما ګور بیعت مخکې کړې کله چې دا بیعتونه وشو رسول الله واله وې له ساتم چې دا عمر ملګری داسما سره بیعت په جهاد باندې وکړي رب العالمین مداتو جنت د امیر المؤمنین سره د مجاهیدو د دا دلين دغه خبر شو شراب عالمین مده سره د جن په طرف باندې او د رسول الله د مګور بارکه د اهل سنت والجماعه د شاقدره سوره واقعه کې الله دا خبر ذکر کوي البته ان شاء الله رش السابقون السابقون چې څومره صحابه د رسول الله دا ابو بکر نه ولي تر وحشر الله هم وړي دا ټول جنتین نبی سوال دا واری ديږي چې دا خلاص کسان به وځيږي ذکر شوی دی له ابو بکر په عمر په الجننه عثمان په جننه علی په جبير <زبار> من عوام في الجنه والحفل جنه سعد في الجنه سعيد في, في, في الجنه دي غي دا مقصد دي چديلس كسان له بده يوم مجلس كذيره وركشو دي نور الله طول ملغري جنته ويبلزو ميساتم چداخل بالله جنات الداخل اوسون بو داخلي گن شما غلط اعلان درزايته وك اورب العالمين چن اعلان اعزيشه بخمه خ جنات لو كسبريكي بياتوره كي شغم منافقو جرب صاحب الجمال الاحمر <تصحك> اغه یوسف روح ز <ممتاز> سره اوسه وخت دی وخت کې ورکه زانه <متاز> اخو کولو چې بیعت وکما شکل یو پیدا شو په دقيقه خو لسم پټ پټ کولو یو ورصورت ویو چا ورته ویلې چې یا جرم نقیس او خو دې پیدا شو د رسول الله سره بیعت وکا ومن اسما د اوک قتل او د دې دل دا ساسو دې ملګری دې بیعت نه ډیر بی احتار ده تاسو <متاز> چې دې خپل ملګری <متاز> سره کوم بیعتونه کوي د خپل کاره دا مال ډیر کړ منافقو الله دې محروم لکهوسه اکثره منافقان له دا خبرهږي چې له جهاد دی د دشمن مقابله ده پدی که بدن استعمال کا او مال استعمال کا ولې وخت استعمال کا <muk Interestingly> يرې و بچو سیر وروګه وټو من چې د دکانداریا نه وکړو دا سیر وروګه وټو دا ډېر ښه تاسو په یو کې دا کارونه مو پويګي دا څنګه د وسان نکی پم دی خبره باندې دا شرید ایمان او دا منافقت پتا درشل باندې ور داخلس ایمان نخلاصې دل په بل طرف باندې جرمنه که څه خبر کړو بیعت و وې دښ د خپل دا مل ډیر کده په نسبت سره ساسو دې صاحب د بیعتنا بیعتو بیعتو بیعت چیکل د دې مسالې نه فارغ شو رسول الله صلی الله عليه وسلم د چپلاس راواق سو په دې کلاس کې اوسې ورداننه کې وې عثمان ابن عفان بیعتي راغره فرمای بیعتو صحابه فرمای و قسم په الله چې رسول الله صلی الله عليه وسلم د چپلاس مونږ کې لاسونه بیعتنا عثمان ابن عفان فنیابت کې هغه وېدا چې کله وښو او په دې وخت کې به اختروال دیو کې دلیلې پدی مانی شو عثمان رضی الله عنه لپاره بیا ات شو عبد الله بن عمر باندې چې ترازو کو وره کله عثمان ابن عفان آم په دې شلحه دهدیبه کې حاضر او هغه ورته وکړه رسول الله د هغه په ځایه باندې بیعت کړه د عثمان ابن عفان په سر باندې صلی الله عليه وسلم مجاهدونو بیعتونه چې کله دا مثلا و شو دینه دا, دا, دی دا خبره معلومه شو چې کله کله جهاد علی کرمۃ الله لپاره خو کله کله مجاهد د خپل انتقام لپاره جهاد کولیش دېږي چې مجاهدين راغلي څو لس سم شو کسان دي 1500 یا څو لس او یو د محمد رسول الله سره بیعت وکړي په دې کې فتبه نشم موږ را انتقام اخلو د یو مجاهید انتقام لپاره امیر د جبهه سره ټول ګروپ لاش بلاش کور کولې شي چې د پلاني صاحب انتقام با اخلو اساو پس مکه باندې نګدو درېمه په خدا او شوا دا, دا بیعتونه شکل او شوا شهیل ابن عمر راغلي زانه پوهه او هر سړی او رسبه ایمان راوړي خو چې کله داراتلو دمکه مشکان اورته په دې ښایي چې بار بار خبر خبره کوله شعر خبره تر رسول الله سره کې و تو سره وکه من بالکل هغه په سر سرګمانی من منو خدای یاد ساته شکل رسول الله عمرې لنه لای شي داس د غیرت نه کار دی دې مې شکردار ارمان سره رسول الله جوړې وي ویله از سهیل بن عمر ویله عمر دې او ساسو کار آسانش دا خبره ولي د دو وژنہ یو دادم کې مشرکانو وسهيل ابن عمر هغه لري چې اخري پیسې له کېدله ځکه ډیر وخت پکې ولاګی دو سب کېږي او سب نه کېږي او څه شو دوی وسهيل ابن عمر دیشیاله ویل غوښه چې یو سره وو او یو سره رسول الله زیږره احساس وکړ آسان شو وو په ترتیب باندې پوهیش چا ایا موږ اراده ورو عمر لري لرو, لرو. جن کو کني کو او دیم د دیوژنہ د سہیل نام باندې رسول الله نیک پالونه او نیک پال نیک پال نول وف اسلام کښتا بدپالې نشتا لاطیرا بدپالې باندې کچه علاقہ کارغا اواز وکي او د تور سلی سره ملاقاتو شو د خر سره زما خبره مخامخ شوه او تور کزمه ولې د لو پلانې می ولې د لو سترګې ترپ مې ورپېدو دین اسلام منا کړي نیک پال نه مانا الکلمۃ الحسنہ یسمعها الرجل علم من علوم النبوہ دا یو نیکه کلمہ چې یو نیک سره ورې د نبوت علوم رې علم لکه علی صلی الله علیه و سلم چې کله خبر غزا ته مننتا ته وی علی وی الله پتام موږ نه شو چې لکه څنګه چې مشافه خلقونه اوچتش پالي ونه د خپل ځان لپاره بد پلي د غیر لپاره نیک پالي علی رسول الله چې کله خبر راتلو مرحبا مو باندې دروازه واه ویل کړه تک ملاړد وی دا پلاني بس ان شاء الله الله کومه پر اخر اولی د بدر رسول الله ته یو نیک پال نیولو نو په دې مزمنس داور ور سره رسول الله عليه واله چې عمر له بزودو وینا عمر له بزودو وینا هغه یو اسره کو دبل په خدای و ابو جندل په وخت کې راغی د سہیل ابن عمر بچي دا چې کله را شپږ ميله د مزل کړه په دې خو کې اولادونو کې atkare او, او زولانه پراتي پټو پور باندې راغله ورک مرغه تاسو ور شپږ ميله مزل او په مسلمانان مسلمانانو چې مسلمانانو چې په اسلام راغو په خپلاسو کې مات کړو زولانی ورته و چې څلورې غټي باغو و چې کافر شي بیرتا او یا تا کشنه ملش زموږ اوسو به تا تکلیفي ګرمي د پولیس ما خو لراغي زنګو والو او امنيت ته وبندي به مې کوي قتل به مې کوي دا به مې کوي تاسو مر فراخيده به دي کې منګيريګو تکلیف کار خو د محمد رسول الله دملګرو چې لاسونه کې خو کې به ات کړو زولانی ورته چولې وي شي او یا تا برته دې ارتدال لوالو شبګې مله مزل د په دې ټوپونو ټوپونو باندې وکه چې رسول الله عليه جن راو رسول 44 سم موجایدین ناس چې کله انسان راو رسول سهل ابن عمر ورته ویل یو دا بچه ایمان لای کوي اوله فیصله پک رسول الله ورته ویل چې ګرمه تا په دروزه پر لاس لګې لمن دي کړی د باغ وخت کې نو کو به سره ګورو دا خو یې غینه مخ کې دا نشم درکول وی نه دا برا کوي پر رسول الله ورته زهري چې دا ما سره پریدا وینا او هغه سره نو وخه روانه شوه وی و تاسو مهمه لیا ماشاء الله مسلمین هر مسلمان نه ټول غه بیرته متا سودوله ورکوې دا ټول اسونه کې وزما سول نه واتکړی دی بیرته می دا ګوره ته کوم ری په طرف باندې او حالت چې ما سیملې نو ما په دې ملا او په دې خټه باندې خان ما لگدی سره نو وخه روانه شوه عمر بن خطاب دمر غصه شو چې حتی دې مجلسه ورودهنګل دي خېدی خواله دا معنا دا چې دا اسما توره والو دی ورته یو اله څامتل عمرم خطاب ورته ویل شي ا ابا جندل زماده تر والا او صاد اپلار سهيل ابن عمر لا په دي وخت کې بيمانه دي وي وجهه په قتل کا د دوی نه د شلکه دي سپي مينه د مشتريك او د سپي دي يو حيسه دي عمر ابن عمر عمر فاروق د انتي غيرتي شري نه په دي وخت باج علماء د علي کې شيا خد ا ابا جندل په دي مسله باندې دماغ لاسونه رسول الله ورته ویل ا ابا جندل صبر كوا تسواتيرا ديلرا دي فان الله جعل لك ول اصحابك فرجا ومخرجا الله بستملغوا الفراخيرا صبر رسول الله سمر صابر سري يوسف ذري ايتنا اتصل بك حديث 12 اثاره شبارس بيديب كنزرت النعيم ولا راجمك ديوالي ده صبر دي يرو پیدا او غد سرغ نوخي رواني بي. او بيرتاه سهيل بن عمر سر رواه پیغمبر لسهمت بخير دي الله بتانه امن را ولي پراخبره ولي او عمر بن خطاب خيرات څلورم لیکل اله لیکل الو... نو مخکي شپه خبر باندې سره خبره هو شو اوله مسله دا و چې سکل بنه راځي رسول الله وراسو باغ و نه دغه سہیلي ابن عمر بس په شختي باندې وسودريږي رسول الله ورته وی چې شهيدا سکل بنه راځي دغه ورته ویلې وستاسو ملګري چې څنګه خاله راځي مونږ به نه درکو خو چې مونږ ملګري ساسو خاله راځي هغه کوي ظاهري دا خبر افدې با مشهمنانو باندې راګرانه تمام مشور د څنګه سم ملګري هغه ملګري درکو خو, خو, خو, خو حقیقت کی دومره ګرانه نه و دا کوئی ملګري چې سم خو لا راشي من, را من به ورکو یو وخت الله اور باندې پر اخیره ولی بیرته به الله اسلام کی را داخل کې پر اخیره راش خو سم ملګري چې دوه شي خدا مرتشو مرشد باندې من بیسه کو پر مشوره باندې مخ لا شو دا مسلمان ملګری اګه چې کافر خواره وره موږ دې نه راکئ عمر څخه به دې باندې قصہ شو چې دا څنګه چله دغه ملګری ورکوز موږ بنه راکئ ورس ته به چې دا زموږ ملګری دې خو لوراله خو مرتد موږ باندې مرتدینو باندې څه پر سب کې وروډري کې اگر کې مخا او اکلک باندې اسلام باندې بیرغ ولاړ په اسلام باندې بخپ کېدل چوس ببل تر باندې له دوی په په اسنا په خپګان باندې خپګې په خوشاله باندې خوشاله پا دیو وقت که رب العالمین <سؤال> دو دوی دا حافظون دار زنانو مسلا دیاد ویستا او روز بل اغیه حکمت رش زنانو بکی ونیلی کلی دریما ویدات صلح ومنگو تاسو کو ترلس کالو رسول الله ویدات صلح ویدات صلح ویدات صلح ویدات رسول الله چو دوی بلکل منو حکه سو هغه چې ورته په سپین نظر باندې کاته د مکه نه بيدق شوم په مدینه کې اسوهان چې دا مبرده دا او دا نن مذاکرات لکه نه د خپل صلح تر لشکره پورې کوي دلیل له قدیمانه چې دشمن ماته خوري او مسلمانان به ان شاء الله غالب د اسلام دشمنانو دا خبره کوله وقت د مسلمانانو مجاهدینو مبارک چې دا ختميږي او داسمه کې د مخنه به ختمه ودا نن ورته وي دلته به صلح هکو کوه ک باالت دلیل ده خبرې ده چې د دې خلکو ټاګر نور ختميږي اسلام به ان شاء د قشانسلها د رسول الله له وړاندې کړي وا د قران کی رب العالمین دی له فتح ویلي چې دشمن غاړه کې د دلته کینو ک الته کینو په دې ملکی کینو ک په ملکی کینو ته په شپه دې باندې رب العالمین مسلمانانو ته تسلی ورکړي چې ان شاء الله مسلمانان غالب او دا به غالیبيږي او پنځمه ورځ دا ولیکلا څلورمه دا خبره وسره ولیکلا چې ستا داخلي کې اوم داخلي دی د رسول الله په خواکي بني خزاع او د مكي له مشلکانو په خواکي بني بکر پنځمه ورځ د شيو ولي به کې په دې کسانو په تاسو ګره سر حما ته اس مونږ د الله په کلو خيرونه دې په دې کې ان شاء الله سر راځي او مې را روان کال براځي خو لکه په دې کیفیت باندې براځي چې درو رجبه ته رہی سردا عمل او داتوري بری په کې باندې کړي اموت شربت به اوس رسول الله سردا خبرو کړي بالکل سیده دا کاروبار داو ظاهر ګرامو تاسو تاوان دي په اخیره رسول امر کې ټول خیر دي بنزو مسرداشو علي رسول الله عليه واليچه راضا لیکلونه کا چیکل لیکل کو نو ورته ویل بسم الله الرحمن الرحيم سہيل بن عمر ورته ویل چې در الرحمن و الا بسم الله نټه کې کټ کټ لا نعرف الرحمن مونږ رحمان نه پیژنو رحمان رب کې څوک دي الا الرحمن الامامه زمونږ د الله دشمنانو در رب العالمین دنه مونږ د بسم الله بیش میکا اللهم پیغمبرنا است و سلام قران کریم کی رب العالمین بده مسلماں اراد وک سورہ مریم کی پنزل اس کا رحمان رحمان اور ذکر کے اوہی ولا چتا نو اگ خن چھ اگ رب العالمین دو ټول نمونہ انکار کرے نا بل اللہ خفای کہ خفا رحمت نہ منی دل اللہ غضب نہ منی دل اللہ ذحک نہ منی دل اللہ اشتوا نہ د الله په حکمنه من موږ دا ټول منو کوم چې دربالعالمین دشان سره مناسب دا غوی په دیون مادس موږ الله دومره خبره چې قران کې بار بار رحمان الله ذکر کوي حتی تر دیپو سوره مریم کې پنځل لشکره الله غواړې رحمان غواړې الله وی ار یو چې غواړې اجیز دې وسيله دا خبره ذکر کوي لیل الله الا صل وسلم حسنا زموږ د الله کې سمجهدار نمونه لري نیک وسيله شغل سلام دې د الله نومونه الله وسيله کې پېښ رحمان پیش که کہ الله پیش گئی قرب مصدر د حاضر کې مرجه ترغيب وترهيب کې ذم نیک عمل درم د مسلمان شری دعا څلورم په فقر پنځم الله باندې حمد او پر رسول الله باندې درود او شپږم رب رب لفظ استعمال ول وي رحمت لړې کا پیغمبر علي سلام عليه وعلى رحمته کټکو او زه نه کټکو کل کله کله ادب او کله امر او کله دلته به تور مثال مشر سره ریس او هغه مونږ له وچه بدیځه کې ودرېږه مونږ ورته وای شي نه ته ودرېږه هغه ګور مونږ له امرو کې مونږ د ادب له رسول الله پخپلې په قلم را واښو هغه له رحمان و رحيم په کوم ځای کېږي وې په دې ځای اگر کله الله نور نه و دا ډېر زور غاړي سړیخه پکې مسلمانان مجاهدين په خپه کېږي خو سپې خدادا الله به دې روې ابني كثير بيدام مسترجر کړي د رسول الله تعالی مو علانو مونږ او تاسو کې د نقصان صفات چې تعلیم ممني او پر رسول الله کې رکمان صفات دا او چې هغه اومي او به اخر وخت کې اغلي کلي زګړي غوندي زګړي با چې روایت راغلي را د مصنف دی ابن ابي شيبه کې لیکن علما ور باندې کلام کړي سيدا چې تر وفات پر رسول الله صلی الله علیه وسلم اغله تعلیم یاد نو کړي نتیجه تاسو معلومه شوه توجه مکمل بلی کې د وخت په لیکلو کې خطیب شير وزير راجل منير کې لیکي د نمل د وایت په تشریح چې بسم الله الرحمن الرحیم بسم تعالی باز مخالق دا لیکي بسم الله اللهم تاګره د مشرکینو لیکل دا, دا ملي کوي باز خلیدانی کې وسوسه پګاته وسوسه پګاته څه معنا وې په ابجر کې مونږ د حساب کړي رې او دیغي د غټول نه تجارت او ځنه دا, دا لیکو نو په خمنځم پاجې د کېوایا د غشابه د کېوایا په ابجد ک علمو چې وڅ وښپګاتې بسم الله الرحمن الرحیم نه دی بلکې وڅ یا علی مدد یا علی من غوتو څو غره کله چې خطیکو کو وڅ وښپګاتې اې دې وڅ چې یا علی مدد یا علی راورسه ګته رب العالمین برخدارې نو په ایمان او دیمان د شریف خلاصو خلاصو شو تو و اسرے بسم الله ما نکلف بسم الله الرحمن الرحیم بلی کہ اور نور هغه سره پیګو وکرم آدم کرام به پیګلا بو سره ګوري ی دی و جنه سعودی و سو شپغاته تعالی به اسمه قال اللهم د بسم الله الرحمن الرحیم بلی رسول الله داوران چې به علی شهولې کہ هاذا ما قزه الله هذا ما قزاه محمد رسول الله مع سهيل بن عمر دخل باجي ويلي بيد محمد رسول الله تك اوران کا تهم رسول الله نہ منو بلکہ محمد بن عبد الله کتمو رسول من لے بہتا سر من د جگڑا پ سبانے کولا علی شاولے اوران کا غوی زین اوران رسول الله بکھلا قلم رواق شد محمد ٹھیک نے رسول الله اس اوران اللہ رب العزت قران کریم کی ذکر کی محمد, محمد رسول اللہ محمد اللہ رسولی کتا سو ایک ختم کی بدی کی رب العالمین میں بدی کتاب کے ذکر کی چہ قیامت پوری بار ارصوکن ولی ارصوکن ولی سے محمد اللہ رسول علیہ السلام حتی کافرن چہ قران کریم گوری دغه نظر میں پم دغه جای ورجی چہ محمدن رسول اللہ دو مری ملاد الولی مطالع خو به ورسو کی تحقیق خو به ورس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم احترام کو ذکر رسول اللہ رب العالمین لڈیر چدا مسرکل ہوش ولا لیکن ہوش ولا اش باگ ما پھے کذاچ بذیک یوشک زنانہ را لے مشرے کلصم بنتی عقبا ابن ابی معید دیو ک کافرو لیکن دالوری اللہ مسلمانہ کڈوا دار اعلی در رسول اللہ تعالی چکلہ رال دمکی ما شکانو وچ سر خمن کلی مبارد شڑو کی کڑی زنانہ کو خمن دیکڑی کی نہ اور خاطر اور قرار دار زمن د اللہ لوی دا څو وجه د موج ذکر کړی دی یو وجه چې ځان نه کمزورې د دا که چیرته بیرته دوی لا واپس پېدې والو تاسو به ولونه کې دیش بیرتهغه د ایمان نه خلاص شي دوی موج قران کې الله ذکر کړی دا سورې ممته نه کې د دین کار کافر شړې سره نه کیږي قران کې رب العالمین فرمایي چې مال راوړې هغه مال ورته بیرته واپس کړي چې اسلام د کفار دو مال وګنه دي لیکن د مسلمان د خوري وګري من به دې مسلمانې خوري اکرامه عزت کو دا تاسو نشو واپس کولې خو چې مال راوړې دې دا تاسو دا, دا مال حته <تسجن> <اوغي زنانا> <سنسا> <اكتشا> دا مثلا په کې معلومه شو را لا چې کوم مسلمانان او ځانونه کافر کړي دا غري مرتلاقه کی عمر ابن خطاب دو یو <باكتشا> <باكتشا> ما به پری کاک راځي وقته مان نورانه بچا فانا رب العالمين دا مثلا برابر او به پاپینځ په خبرونه بيعت راغې سورې الله ذکر کړي رسول الله او بس ورازي په استام کې راځي شي خوبي عد الله پردي ځانونه سره خلاص باندې شي عائشه والله ما مسد يا رسول الله يا امراتين او كما قال قسم بالله يا محمد الله عليه وسلم لا ضرب دي سنان سر قتل لغي دي دي حرام دي دم دي درول دا دم دي قورل دا دم دي درول دا دم دي كاكلور دا دم دي بلاني چي كم تار د جهنم سرودي بلاس كده چي ودا اگ چانا چي دغ سر نکاي چبس ور سي دي او تاسو ما په تربيت کې شو دي کې شو واقعي کې نبيعه سره وکول لكن په خلو باندې بل لسان دا پنځه خبره منه کوي کې نبي او وشه د تاسو منه راځي پیغام کرا داخلي کله چې دا مسلو شونه مې په کدا جناب نبي كريم علي صلوات و سلام طول ملګر لوويلي وي حدايا علال کې ذبحي کوي او سرونه و خري يوم القر مذكرونه کې پیغمبر رسال ملګر چدا څورو کانم حدایم را اوس د او سرونه وخره اول و سنت طریقه دا چې هغه الالح کئ په وسره وخره هیڅ هم دا خبرونه مون نه لږه اې مقصد بری خبره کیدانه دانو ور لسیم سوایه پینځله سوایه سوایه څې مونږ د رسول الله دا امر مخالفت وکو بلکې مقصد داو دا کار ونه کړی چې الله بری کی تخفیف راولي مونږ جګړه کوو سره مخامخ مونږ سر دي اصلي هوی او سوایه لسیم سو کسان او بیره محمد رسول الله په تربیته کې وی کوو ګوزش سره کوو داو دا کنی دا خبره بمقصد نشته رسول <سؤال> الله خبره درچه صحابه چرته دارت کوي ار یو صحابه ورته دا و چې فداکه به و امي زمامو رسول الله په دې وخت کې کوله راغ خپل خیمه له او ام سلمہ سره سفر راغلی رسول الله به څرګره منځ کو د حجې بیره سر لبتلو زکه په حرم کې یو منځ په یو لږ باندې بازی خلیدو چې په حرم کې و بس نه کبه داخل د دې جماعت کتابو کې او کده جماعت نه بر بار دو کې خو حرم حدودي پای کې یو مش په یو لکه معنی الله ای صاحب ایوا چې ما چې حرم نه دي بلکې ټول حرم تقریبا چې دیږي سپندش بلا شو خدای تورنده نظر غلیده تعقب شوي چې کول یا رسول الله وي امام مسلمانانو لږه چې دا حدا ایسا پکې او سرونه وخره او ځما خبرونه نه منله ډیره وکیا رسول الله دا اقزنا نو چه ابو سلمہ پنی کاکڑا چیکراغه به رسول الله پنی کاکڑا او چیکراغه قون ایمان راوړو نبی اسدا او د دې بچی ته اق قوم اشار کړ ایوا س هغه مسافر بش دې دینې خلکو اشار کې تقریبا یو کال ودا وسار خړلو وتا او د خپل بچی بچی به شان ما او کيروسن نو رسول الله نو له خپکی گما سبا دې چیکار وکا چې او ځل اول داخپل وکړه او کاله او خپل سر وخره را ملګری به خپل اداکارو کی اغه کې دې چې بدینت باندې ادا کارنی کړی چې تخفیف بره شي دله ویله شی عملی دعوت عملی دعوت معنا ته چې او غاری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عملی شي چا لمو یې چې دا کار دې چې دا په دې خپل عمل ور باندې شروع کړي په خپل د د عمر اغله چې سنت طریقه دا دا احمد ابن حنبل فرمایي من له کور یا من له خلاصه دا ته چې دعوت کیده بياني د شته له کاغله شته ماره خلاصه کړی ا دې معلومه شوې چې حدا یا او سره وخرې نو په دې وخت کې هر ملګري جک شو او خپل طولق حدا یا لکړي او سره یوبله وخرل حتی صحابه عمر غسري چې نیشدي یوبله د سره نو غچي نمرا قصوا چاب کے قصرو کے دیکھ تو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ترغیب ور کے رحم اللہ المحلقین اللہ دے رحم کے پا اچھا بن شاگرن اخری اخری صحابہ وی ول مقصرین بے وی سرون کمئی دریم کرتے وی رحم اللہ المحلقین اللہ دے رحم کے پا اچھا بن اخری دی وی څومره سره خړل رسول الله ترغيب ورکه چې وخرې پدیو کې خچا قصرو کې هم صحیح ده دلیل نه پدی باندې چې په هر وخت رسول الله سر خړل نه دي سوا ده حج نه سنت ترې قدا چې شریف کې مگر کم سره چې ساتي نشي او هغه به نبي هغه ان شاء الله چې سمعت فكني خوشربته کې دا چې به اړې مځ کې بلاراو ور کوي او په دې بغل باندې اړ علم ناروا دانه مجوش ترې قرار چې کړه دوی سره نو وخرې او حدا یا سب حشوي روان شي عمر رزلنهو راغے عمر رزلنهو شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرمایا اسلام, اسلام دریم رسول اللہ مخ لڑا گے اور تو ویل شی رسول اللہ تمنگ نبی ویل شی م بو امر کرو و او و ولید بو روعت کړیږي رسول غره اوه کې هم سره روانې سره وې ما ته لویل شي عمره وکوه عمره د ښمنو ویلې سکه یوه وخت به وکنه رسول الله ای از موږ دا شیطان د مړي دا به جنت الله نه بوجي ویوالې نه وی ای موږ په حق باندې نه ویوالې نه ولی وی دې خلکو سره موږ الله دې جهاد نه کوو ولی موږ وافس دا کار وکي دا کار دا کار وکي رسول الله ورته ویلې الله رسوليم الله بسمه کومک کئ الله مونسه کئ تم را خبره او نور لاړو ابو بکر لا پدی مسله عمر سله د دماغ په دیږي زر خلاص نشو ابو بکر هغه مشر دی ډیر بهترین انسان ابو بکر هغه انسان دی چې هغه رسول الله د غار ملګری رې ابو بکر هغه انسان دی چې هغه اسلام ته ټول نمک کرا وړه دی ابو بکر هغه انسان دی چې رسول الله او د خلیل ویل دی ابو انسان دی چې رسول اعلان وروری کړي وروری وو ابو انسان چې پر رسول خرج کړي ابوبکر اغه انسان دے رسول الله فرمایدا ار چها پورا کړی مگر دا ابوبکر نشم پورا کولے ابوبکر اغه انسان جنت ټول دروازه ورته واسکې ابوبکر انسان حضرت اسو شپتو کې موجود و ابوبکر انسان چې په دنیا کې محمد رسول الله وजीर دي دیم ابوبکر اغه انسان چې د رسول الله سره خردي ابوبکر اغه انسان چې رسول الله باندې اول منځو کې اوثق شن په فاطمه زهرا ابوبکر اغه انسان دي چې د رسول الله په ابوبکر هغه انسان چې رسول الله په شون کې فتوا ورکړې مفتی وو ابوبکر هغه انسان چې هغه در شورا ملګری ابوبکر هغه انسان چې په هر تکلیف کې در رسول الله سره کلک ولاړ چې ارسه مشکلات راغلي دي تیک ته کړي ابوبکر هغه انسان چې او خاړو مور فلاره ورته څنګه یې رسول الله څنګه دی د خپل انسان غمنو ور د دقیق هم وړو ابوبکر هغه چې مانایو د جهاد سره اول د قتال ابوبکر هغه انسان چې هغه رسول <سؤال> الله <سؤال> ترغیب ورکړ او چې هغه دابو ما خلیفې انسان چې مسلمانان اول خلیفہ ابوبکر هغه انسان رسول الله سره د قبر سره خوا کې نش دیرو وځره قبر نه ابوبکر هغه انسان چې رب العالمین موشرزان له میدان د حشر کې رسول الله سره کوثر باندې ولاړ دی ابوبکر هغه انسان چې هغه د رسول الله سره په وقب کې ولاړ اله تا چې رب العالمین به ورسره چکل او ابو بکر هغه انسان چې هغه ټول مسلمانانو سره مینا محبت ساتي بهتري انسان اوچت انسان در رسول الله پر پازو مراد باندې زره پېدون انسان عمر ابن خطاب ورته راغې وای ویلي ابو بکر در رسول الله نو ویل چې موږ عمر کو زه عمر چې رسولګنه وخیروانه وای هغه جواب ورکه چې کوم رسول الله ورکه لري وې تاله سکل ویلې دي خو به کې اوراس وې دا بشل جنت الله نه بوجي یو وهمم فحقما ينوي ويولين نولي ودا في غمر الاثاث والسلام سر دومر مثلا نرمكلا اغورتما خلفازو يلي وي محمد صلى الله عليه ده الله رسول لي الله ينزيكاي الله بكمكي عمر رضي الله عنه خبركوا ده رسول الله ركابني سمانا رسول الله جسته عليه لي اغمانا برطاقه عمر رضي الله عنه خلفزلا سفرمان الله سوره فتح نازل كرا رسول الله ملجرلش عمر اولي شو عمرك الاوسوي سره د دې په فتحره و او دا فتحره و من انشاء الله کچې ته ژوندیو نبي بمن دا و چې دا فتح څنګه را اغه زو افا مجاهدین دا, دا ولا مجاهدین ان تخاله ورتل او ډېر نو ریپدی شپدی واقع کې شي ودی قران بل عالمین الله تعالی خير خلقه محمد واله واسو بجمعین برحمتک